17. fejezet A városból kifelé kanyargó utat szinte azonnal elnyelte a Rombergi erdő rengetege. A városon kívül majdnem szűzhó borította az utat, egyetlen kocsinyom látszott csupán. Talán Königsteinbe igyekezett valaki egy órával korábban, hogy még elérje a reggeli misét. Miller lekanyarodott glászütten felé, elhaladt a Feldberg magasban nyúló ormai alatt, majd rátért arra az útra, amely a tábla szerint smittenbe vezetett. A hegyoldalban csak úgy süvöltött a szél a fenyőfák között. A felhő közé vesző úton néha olyan volt a hangja, mint egy síkoly. Bármilyel soha nem törődött az ilyesmivel, most eszébe jutott, hogy ilyen fenyő és nyírfa rengetegből zúdultak le annak idején a germán törzsek, akiket azután Cézár feltartóztatott a rajnánál. Később a kereszténység felvétele után nappal buzgó fohászokat intéztek Jézushoz, és csak a sötétség beálta után gondoltak ábrándozva az erős, Bővérű, nagyhatalmú ősi istenekre. Hitler mágikus érintése éppen ezt az ősi atavizmust, a végtelen rengeteg fái között sikoltozó régi istenségek kultuszát lobbantotta lángra. Újabb húsz percnyi út után Miller a térképre nézett, és nekilátott, hogy megtalálja a magánbirtok bejáratát jelző kaput. Egy fém keresztrúddal erre teszelt rácsos kapu volt, az egyik oldalán figyelmeztető felirattal, magánterület, átjárni tilos. Miller járó motorral megállt, kimászott, és befelé lendítette a kapuszárnyakat. Behajtott a birtokra, és rátért a kocsi útra. A hó még teljesen érintetlen volt, és ő lépésben haladt előre, mert sejtette, hogy alatta csupán keményre fagyott homok van. Vagy 200 méterrel feljebb, az éjszaka rárakódott fél tonnányi hó súlya alatt letörött az egyik hatalmas tölgyfáról egy ág. Maga az ág az úttól jobbra zuhant le, néhány gaj benyúlt a csapásra. Esés közben dönthettek ki azt a vékony fekete póznát is, amely most keresztben feküdt az úton. Miller nem akart kiszállni, hogy arép a szigája, inkább óvatosan keresztül hajtott rajta. Érezte, amikor az első, majd a hátsó kerekek átdöccentek az akadályon. Amikor ezen is túl volt, tovább hajtott a ház felé. Rövidesen egy tisztásra ért, amelyen Kertel övezet nyaraló épület állt, előtte sóderrel felszórt, kör alakú térséggel. A főbejárat előtt állt meg, kiszállt, és megnyomta a csengőt. Miközben Miller a kocsiából szárt ki, Klaus Winzer úgy döntött, hogy mégis hívja a Werwolfot. Az Odessa főnöke ideges, rossz hangulatban volt, mert már régen hallania kellett volna a hírekben egy sportkocsiról, amely valószínűleg a benzintangban bekövetkezett robbanás következtében ízeire szakadt az autópályán. A vonal másik végén beszélő Vinzer hallgatva úgy összeszorította az ajkát, hogy egy késpenge vékonyságú vonal lett a szája. Mit csinált maga? Maga hülye, maga lehetetlen idióta kis kretén. Van fogalma, mi történik magával, ha az a dosszié nem kerül elő? A verwolf utolsó szavai után a magányosan üldögélő vinzer a helyére tette a kagylót a dolgozó szobájában, és az íróasztalhoz lépett. Teljesen nyugodtnak érezte magát. Az élet már kétszer játszott vele ilyen aljas tréfát, először a tóba süllyedt mindaz, amit a háború alatt alkotott. Utána 1948-ban semmivé vált minden vagyona. Most pedig még ez is. A csövet a szájába vette, és meghúzta a ravaszt. A koponyáját szilánkokra zúzódó lövedék nem volt hamisítvány. A Werwolf csak ült, és szinte bénán elszörnyedve merett a néma telefonra. Felidézte mindazokat, akik Klaus Winsor révén jutottak útlevélhez. Ő tudta a legjobban, hogy valamennyien körözött személyek akikre letartóztatás és súlyos ítélet vár, ha elkapják őket. Ha a dosszié nyilvánosságra kerül, az kizökkenteni a lakosságot körözött SS-tagok üldözésével kapcsolatban érzett egyre növekvő fásultságából, és ez új lendületet adna az üldözéssel foglalkozó szerveknek is. Rémületes kilátások. Elsődleges feladata mégis rosman védelme, akiről a Berwolf tudta, hogy ugyancsak szerepel a Vinzertől ellopott anyagban. Háromszor is tárcsázta a frankfurti körzetet, majd a hegyek között épült számát, de az háromszor foglaltat jelzett. Végül a központon keresztül próbálkozott, de ott azt mondták neki, hogy biztosan hiba van a vonalban. Akkor Mackenzent hívta, aki éppen távozni készült az oszna Hohenzollern Hotelből. Néhány mondattal vázolta a gyilkosnak a legutóbbi katasztrofális fordulatot, és közölte vele, hol találja meg Rossmant. A bombája valószínűleg csütörtököt mondott közölte Mackenzennel. Most azonnal induljon oda, de úgy hajtson, mint egy őrült. A kocsiját rejtse el, és el sem mozdulja Rosman közeléből. Ha Miller egyenesen a rendőrségre megy a zsákmányával, akkor végünk. De ha mégis elmenne Rosmanhoz, fogja el élve és bírja szóra. Mielőtt meghal, meg kell tudnunk, mit művelt az anyaggal. Mackensen a telefon mellől rápillantott autós térképére. Egy órára odaérek, mondta. A második csengetésre kinyílt az ajtó, és a halból meleg levegő tódult ki. A Miller előtt álló férfi alig, hanem a dolgozó szobából jött ajtót nyitni. A háta mögött látszott a nyitott szobajtó az előszoba végében. A jólétben eltöltött évek alatt megtestesedett az egykori szikár SS tiszt. Az arca vagy az ivástól, vagy a jó vidéki levegőtől pirosposgás volt, és a halántékánál már deresedett a haja. Úgy nézett ki, ahogyan a könyvekben leírják a jó módu, jó egészségnek örvendő középkorú felső középosztálybelit. Annak ellenére, hogy egyes vonások megváltoztak rajta, azért ez ugyanaz az arc volt, amelyet Tauber a saját szemével látott, és le is írt. A férfi különösebb lelkesedés nélkül szemlélte Millert. Parancsoljon, mondta. Millernek még vagy tíz másodpercbe telt, mire meg tudott szólalni. Az előzőleg kiagyalt mondatok kiszártak a fejéből. Az én nevem Miller, mondta. Maga pedig Eduard Rosman. A két név együttes említésére megvillant valami az ajtóban álló férfi szemében, de a vasfegyelem megmerevítette az arcvonásait. Hát ez felháborító, mondta Némi hallgatás után. Még csak nem is hallottam arról, akiről beszél. Az egykori SS-tiszt agyalázasan dolgozott a nyugalom állarca mögött. 1945 óta már többször került ki a kutyaszorítóból úgy, hogy a bajban megőrizta a higgadságát és használni tudta az eszét. Miller nevétől azonnal eszébe jutott az a több héttel előbbi beszélgetés, amelyet a werwolf -el folytatott. Első gondolata az volt, hogy becsapja az ajtót Miller órá előtt, de legyűrte magában ezt a szándékot. – Egyedül van? – kérdezte Miller. – Igen – válaszolt Rossmann, és nem is hazudott. – A dolgozó szobájába megyünk – mondta ceremónia nélkül Miller. Rossmann nem ellenkezett, mert tisztában volt vele, hogy most kénytelen itt tartani valahogy Millert és időt nyerni, amíg. Sarkon fordult és átment az előszobán. Miller bevágta maga után az ajtót, és amikor Rosman a dolgozó szobájába lépett, már szorosan a nyomában volt. Kényelmes helyiségbe jutottak. A kandallóban fahasábukból rakott tűzpattogott. Miller becsukta a vastagon tapétázott ajtót. Rosman a szoba közepén megállt és szembefordult Millerrel. – A felesége itt hon van? – kérdezte Miller. Rosman megrázta a fejét. Rokonokhoz ment látogatóba a hétvégére. Felelte. Ez is igaz volt. Tegnap este sürgős ügybe hívták el az asszonyt, aki magával vitte az egyik kocsit. Bal szerencséjére a másik autó éppen a szerelőnél volt. A felesége az esti órákra ígérkezett vissza. Rosman azt nem említette meg, ami leginkább foglalkoztatta, nevezetesen, hogy Oszkár névre hallgató nagy darab, Beretvárt fejütt testőr-sofőrje alig fél órával ezelőtt biciklizett le a faluba, hogy bejelentse az elromlott telefont. Tudta, hogy Miller beszéltetnie kell, még Oszkár vissza nem ér. Amikor ismét szembefordult Millerrel, az ifjú riporter egy automata pisztolyt szegezett a gyomrának. Rosman félt, de ezt igyekezett nagy hanggal palástolni. Fegyverrel fenyeget a saját házamban? Hívja talán a rendőrséget, válaszolt Miller, és az íróasztalon álló telefon felé bökött a fejével. Rosman nem mozdult. Látom, még mindig biceg egy kissé jegyezte meg Miller. Az ortopéd cipő majdnem teljesen eltünteti a sántaságát, de azért mégsem tökéletesen. A lefagyott lábújak, amelyeket a Rimini táborban operáltak le. Akkor fagytak el, amikor a havas osztrák földeken átszökött, igaz? Rosman szeme összeszűkült, de egy szót sem szólt. Tudja, ha ideira a rendőrség, azok úgy is azonosítják majd magát, direktor úr. Az arca ugyanaz, és megvan még a golyó ütöttesebb helye a Melkasán, a bal hóna alatti heggel együtt, mert afelől nincs kétségem, hogy megpróbálta onnan eltüntetni a Waffen-SSZ-tetovált vércsoportjelzését. Csak ugyan hívni akarja a rendőrséget? Rosman nagy sóhajjal engedte ki a levegőt. Mondja, mit akar Miller? Üljön le, felelte a riporter. Na az íróasztalához, oda a karosszékbe, hogy lássam. A két kezét tegye a karfára. Nagy rá okot, hogy lőnöm kelljen, mert Isten látja lelkemet, örömest megteszem. Rosman leült. A szemét le nem vette a fegyverről. Miller vele szemben az íróasztalnak támaszkodott. Most pedig beszélgetünk, közölte Rossmannal. Miről? Rigáról. Arról a nyolcvan ezer férfiról, nőről és gyerekről, akiket lemészárolt. Látva, hogy Miller nem szándékozik használni fegyverét, rosman némileg visszanyerte az önbizalmát. Arcába visszatért a szín. Tekintetével végigmért az előtt álló fiatalembert. Hazugság! Rigában nem 80 ezeret intéztek el. Akkor 70 ezret, 60-at? kérdezte Miller. Maga szerint számít, hogy pontosan hány ember tölt meg? Éppen ez az, kapott a szó Rosman. Nem számít. Sem akkor, sem most. Nézze, fiatalember, én nem tudom miért jött utánam, de el tudom képzelni. Valaki biztosan telebeszélte a fejét olyan szentimentális butaságokkal, mint háborús bűnök és hasonlók. Ostobaság. Mennyi idős? 29. Leszolgálta az idejét a hadseregben? Igen. Mi voltunk a háború utáni hadsereg egyik első állománya. Két év ruhában Akkor azt is tudja, milyen a hadsereg. A parancs az parancs. Az ember a parancsot végrehajtja. Nem gondolkodik, hogy helyese vagy helytelen. Ezt maga legalább olyan jól tudja, mint én. Én mindössze engedelmeskedtem a parancsnak. Először is maga nem volt katona, mondta csendesen Miller. Maga ítélet végrehajtó volt. Egyszerűbben fogalmazva egy hóhér, egy gyilkos, egy tömeggyilkos. Ne is próbálja magát egy katonához hasonlítani. – Ostobaság! – mondta ismét Rosman mély meggyőződéssel. – Az egész egy nagy ostobaság. Katonák voltunk mi is, mint a többiek. Mi is csak parancsot hajtottunk végre, mint a többiek. Maguk fiatalok mindegyformák. Nem akarják megérteni, milyen világ volt akkoriban. – Hát meséljen, milyen volt! Rosman, aki érvelés közben előrehajolt székében, már-már már úgy érezte, elhárult a közvetlen veszély hátradőlve folytatta. Hogy milyen volt? Olyan, mintha világurai lettünk volna. Mert mi németek uraltuk is a világot. Minden hadsereget legyőztünk, aki ellenünk mer törni. Évekig csak lenéztek bennünket, szegény németeket, de mi, mi megmutattuk nekik. Megmutattuk mindenkinek, milyen hatalmas a mi népünk. Maguk, mai fiatalok nem is tudják, milyen az büszkének lenni, hogy német az ember. Az olyan, mint a tűzlobogna az ember belsejében. Amikor perektek a dobok és szólt a zene, amikor lobogott a sok zászló, és egy ember mögé sorakozott fel az egész nemzet, mi a világ végére is elmasíroztunk volna. Az volt ám a nagyság fiatal barátom, a nagyság, amelyet az ön nemzedéke nem ismer, és nem is fog megismerni soha. És mi, az SS tagjai, az elithez tartoztunk, mint ahogyan oda tartozunk még a mai napig is. Most persze vadásznak ránk, előbb a szövetségesek, azután az a sok bonni vénasszony. És mindezt azért, mert le akarnak taposni bennünket. El akarják tiporni Németország nagyságát, amelyet mi képviseltünk egykor, és képviselünk ma is. Sok butaságot beszélnek arról, hogy mi történt akkoriban egy-két lágerben. Egy észszerűen gondolkodó világ már rég megfeledkezett volna az egészről. Nagy feneket kerítenek annak, hogy éppen nekünk kellett Európát megtisztítanunk attól a zsidó mocsoktól, amely már eltömítette Németország életének minden ütőerét, és magával rántott bennünket a posványba hadd mondjam meg magának, meg kellett tennünk. Azaz egész nem lett volna több egy epizódnál Németország és a német nemzet önmegvalósításának nagyszerű, tiszta eszményekben bővelkedő, tiszta fajra épített terveiben. A német nemzet teljes joggal, ez a mi jogunk is, Miller, végzetszerűen volt hivatva uralni a világot, ha csak azok a pokolfajzat angolok, meg az együgyűségükből soha ki nem gyógyuló amerikaiak bele nem ütik az orrukat. Mert hiába minden, Célozhat rám azzal a pisztolyjal, mi mégis ugyanazon az oldalon állunk, fiatalember. Lehet, hogy egy generáció választ el bennünket, de azért egy oldalon állunk, mivel mindketten németek vagyunk, és a világ legnagyszerűbb nemzetéhez tartozunk. És maga képes lenne hagyni, hogy amikor ítélkezik mindezek felett, Németország egykori nagysága felett, amelyet egy nap úgy is visszanyer, valamennyiünk szükségszerű egysége felett képes lenne hagyni, hogy az ítéletét befolyásolja az, ami néhány nyomorult zsidóval történt. Hát nem látja maga félrevezetett fiatal bolond, hogy egy és ugyanazon az oldalon állunk, maga megén? Nem látja, hogy egy a népünk és egy a végzetünk? A fegyverrel mit sem törődve felállt, s fel alá járkált a szőnyegen az íróasztal meg az ablak között. Bizonyítsam önnek nemzetünk nagyságát? Nézze csak meg a ma Németországát! 1945-ben Romát iporták, Áldozatul esett a keleti barbároknak és a nyugati hülyéknek. És most? Az NSK lassan, de biztosan ismét felemelkedik. Még mindig hiányzik belőle az az alapvető fegyelem, amit tőlünk kapott, de azért évről évre erősödik ipari és gazdasági hatalma. És katonai ereje. Egy nap, ha az 1945-ös szövetségesek utolsó békjóit is lerázhatjuk majd magunkról, olyan hatalmasok leszünk ismét, mint egykor voltunk. Idő kell hozzá, is egy új vezér, de az eszmék ugyanazok lesznek, és a dicsőség. Nos, az is ugyanaz marad. Tudja, mi vezet el odáig? Megmondom, fiatal ember. A fegyelem és a vezetés. vasfegyelem, vas fegyelem. Minél keményebb, annál jobb. És a mi vezetésünk. A bátorságunk után ehhez értünk a legjobban. Értünk a vezetéshez, ezt bebizonyítottuk. Nézze csak mindezt, látja? Ezt a házat, a gyárat a rúr mentén. Nézheti az enyémet, vagy a többi tíz, nem, százezret, amint erőt és hatalmat árasztanak magukból minden áldott nap. És láthatja, hogy az összes fogaskerék valamennyi fordulatával hozzájárul, hogy Németország ismét hatalmas ország legyen. Maga szerint kitette mindezt? Azt hiszi azok, akik néhány nyomorult biboldó miatt nyafogással töltik az idejüket? Azt hiszi azok az árulók értékel mindezt, akik üldözni próbálják a derék hazafias német katonákat? Mi tettük? Mi virágoztattuk fel újra Németországot. Ugyanazok tették, akik 20-30 éve is képesek voltunk erre. Villogó szemekkel fordult Miller felé. Járkálás közben ezt is felmérte, hol lesz a legközelebb a Kandaló mellett álló piszkavashoz. Miller észrevette a pillantását. És most idejön maga, az ifjú nemzedék képviselője, tele idealizmussal és fegyvert szegez rám. Ha már idealista, miért nem a saját népe, a saját hazája érdekében az? Azt hiszi, most, hogy utolért, a népet képviseli? Azt hiszi, a német nép ezt akarja? Miller megrázta a fejét. Nem, nem hiszem, válaszolta Kurtán. Tessék, ha hívja a rendőrséget és felad, talán lesz belőle egy tárgyalás. Azt mondom, talán, mert még ez sem biztos, tekintve, hogy az események olyan rég történtek, a tanú pedig szétszélettek azóta, vagy meghaltak. Menjen szépen haza, és olvass el annak az időszaknak a valódi históriáját. Tanulja meg, hogy Németország egykori hatalma és jelenlegi virágzása hozzám hasonló hazafias németek érdeme. Millen némán hallgatta végig a rögtönzött eszmefuttatást, miközben döbbenettel és egyre fokozódó undorral figyelte a szőnyegen fels alájárkáló férfit, aki mindent elkövetett, hogy megnyerje a régi ideológiának. Ezer és egy dolgot akart közben elmondani azokról, akiket ismert, és a többi emberről, akik szerint nem okvetlenül szükséges milliók lemészállása árán eljutni a hatalomhoz. De cserbe hagyták a szavak. Mindig így van ez, ha az embernek szüksége volna rájuk. Így hát csak ült és nézett, míg Rosman be nem fejezte a mondókáját. Néhány másodpercnyi csend után Miller kérdezett. Hallott már egy Tauber nevű emberről? Kiről? Salmon Tauberről. Ő is német volt. Zsidó. Elejétől végig ott volt Rigában. Rosman megmondta a vállát. Kit érdekel? Nem emlékszem rá, régen volt. Ki volt ez a tauber? Üljön le, rendelkezett Mille, és ezután maradjon is ülve. Rosman türelmetlenül megrázta a fejét, és visszült a karosszégbe. Egyre erősödött benne a meggyőződés, hogy Mille nem fogja használni a fegyverét, ezért inkább azon törte a fejét, hogyan ejtse csapdába, mielőtt elmenne. A rég halott, arcnéküli, jelentéktelen zsidó nem érdekelte. Tauber tavaly október 22-én halt meg. Elgázosította önmagát. Figyel rám? Igen, ha ez feltétlenül szükséges. Egy naplót hagyott maga után. Beszámolott arról, hogy mi minden esett meg vele, mi mindent művelt vele maga meg a társai rigában és máshol. Elsősorban rigában. Mindazonáltal életben maradt, és még jó sokáig érhetett volna. De 18 év után meghalt, mert az volt a meggyőződése, hogy maga soha az életben nem kerül a vádlottak padjára. A naplója hozzám került. Az volt a kiindulópontom. pontom. Onnan jutottam el idáig és megtaláltam, hiába használ új nevet. Egy halott ember naplója nem bizonyíték, morogta rosman. A bíróság számára talán nem. De nekem igen. Csak nem azért jött, hogy kérdőre vonjon egy halott zsidó naplója miatt? Egyáltalán nem. A naplóban van egy lap. Azt akarom, hogy elolvassa. Miller felütötte a naplót annál a bizonyos lapnál, és Rosman ölébe tette. Vegye a kezébe, rendelkezett. És olvassa. Hangosan. Rosman belekezdett az olvasásba. Azt a bekezdést, amelyben Tauber leírja, hogyan gyilkolja meg Rosman a tölgykoszorúval ékesített lovakeresztet viselő névtelen Vermax századost. A bekezdés végéhez érve Rosman felpillantott. No és? kérdezte értetlenül. Az az ember megütött. Megtagadta a parancsot. Jogom volt elvenni azt a hajót, hogy visszahozhassam a foglyokat. Miller egy fényképet dobott Rosman ölébe. Ez az az ember, akit megölt? Rosman a képre nézett és megvonta a vállát. Honnan tudjam, húsz éve történt. Miller hátraúzta a ravaszt, erős, fémes kattanás hallatszott. A csőre töltött fegyverrel egyenesen Rosman arcába cézott. Ő volt az? Rosman még egyszer szemügyre vette a képet. Hát jó, ő volt. És akkor mi van? Ő volt az apám. Rosman arcából minden vér kifutott. Hamus szürke lett. A szája tátva maradt. Pillantása előbb az arcától alig egy méternyire ásító torkolatra, majd a fegyvertartó rezzenéstelen kézre esett. Jóságos Isten, suttogta. Maga nem is a zsidók miatt jött. Nem. Sajnálom őket, de nem miattuk jöttem. De hogyan volt képes abból a naplóból rájönni, hogy az az ember a maga apja? Még a nevét sem tudtam. Az a zsidó sem tudta, aki a naplót írta. Maga honnan tudta? Az apám Oszlandban esett el 1944. október 11-én, válaszolta Miller. Húsz éven át csak ennyit tudtam. Aztán elolvastam a naplót. Egyezett a nap, a helyszín és a két férfi rendfokozata. Sőt, mi több, a tauber által említett férfi is a tölgykoszorúval ékesített keresztet, a harctéri bátorságért járó legmagasabb kitüntetést viselte. Azt nem osztogatták akárkinek, és a Wehrmacht századosai közül alig néhányan kaptak ilyen kitüntetést. Az esély, hogy ugyanaznap ugyanott a hadsereg két hasonlóan kitüntetett századosa is életét veszítse, egy a millióhoz. Rosman jól látta, hogy emberét érvekkel nem lehet meggyőzni. Szinte megbabonázva merett a fegyverre. Meg fog Nem teheted, hidegvérrel nem ölhetsz. Nem is teszed meg, ugye? Miller, kérlek, nem akarok meghalni. Jól figyelj rám, te trágya. Addig hallgattalak a kifacsart torsz böfögéseiddel együtt, hogy már okádnom kell tőled. Most rajtad a hallgatás sora. Szép türelmesen kivárod, míg eldöntöm, vajon itt pusztulsz-e, vagy valami börtön mélyen rohadva töltöd a hátra lévő napjaidat. Volt bőr a képeden még hozzá átkozottul vastag, hogy azt merészed magadról állítani, német hazafi vagy. Majd én megmondom, mi vagy te. Nálad meg a hozzád hasonlóknál mocskosabb csatornatöltelék még soha nem emelkedett ilyen hatalomra Németországban. És az uralmatok 12 éve alatt sikerült úgy bemocskolnotok a hazámat a bűzös váladékotokkal, hogy arra még nem volt példa a történelmünkben. A tetteitektől undorral és fölháborodva fordult el a civilizált emberiség, az én nemzedékemnek pedig olyan szégyent hagytatok örökségül, amit törleszhetünk, amíg csak élünk egész életetekben szembeköptétek Németországot. Pokolfajzatok, addig facsartátok Németországot és a német népet, amíg csak lehetett, és amikor tovább már nem lehetett, gyorsan kiugrottatok a hintából. Olyan mére juttattatok bennünket, amilyen a fajtátok hatalomra jutása előtt elképzelhetetlen lett volna, és most nem a bombázások okozta károkra gondolok. Még csak pátrak sem voltatok. Nálatok gyávábbat, visszataszítóbbat nem szült még Németország sem Ausztria. Milliókat gyilkoltatok le a saját hasznotok kedvéért, a saját mániákus hatalomvágyatok nevében, miközben bennünket többieket otthagytatok a szarban. Az oroszok elől elfutottatok, de közben akasztással és felkoncolással kényszerítettétek a Vermák katonáit a harc folytatására. Utána szépen eltüntetek, és itt maradtam én, hogy tisztára mossam mindannyiunkat. Ha létezne feledés, és a világ képes volna arra, hogy elfelejtse, mit műveltetek a zsidókkal meg a többiekkel, azt akkor sem felejtené el a világ, hogyan mentettétek az írhátokat, mint a megvert kutyák. Hazafiasságról papolsz, de fogalmas sincs, mit jelent ez a szó. Ami pedig azt illeti, kamerádnak, bajtásnak nevezni azokat a vermák katonákat és a többieket, akik valóban harcoltak Németországért, nos, ez vérlázító pimasság tőletek. Hadd mondjak még valamit, úgy is, mint annak a fiatal nemzedéknek a tagja, amelyet olyan leplezetlenül nem becsül semmire. A mostani jólétnek az égvilágon semmi köze hozzátok. Azoknak a millióknak az érdemez, akik nap mint nap keményen megdolgoznak a betevő falatért, és nem öldökléssel foglalkoznak. Ami pedig téged meg a többi hozzát hasonló gyilkost életi, akik talán még mindig közöttünk járnak, biztos vagyok benne, hogy az én nemzedékem kisebb jóléttel is beérné, ha biztos lehetne afelől, hogy örökre megtisztulhat a hozzát hasonló szentől, És meg is tisztul, ezt állítom. Meg fogsz ölni motyogta maga elé rossman Nem, nem öllek meg, te nyomorult féreg! Miller a háta mögül a kezeügyébe húzta a telefont. Eközben a pisztoly állandóan Rosmanra irányult. A kagylót maga mellé tette az íróasztalra és tárcsázott. Amikor megvolt, felemelte a kagylót. Ludwigsburgban van valaki, aki nagyon szeretne egy kicsit elbeszélgetni veled, mondta, és azzal a füléhez emelte a kagylót. A telefon süket volt. Visszatette, majd újra felvette és várta a hangot. Semmi. Te kapcsoltad ki? kérdezte. Rosman a fejét rázta. Ha te tépted ki a falból a vezetéket, most azonnal keresztül lőlek. Nem én voltam, hozzá sem nyúltam a készülékhez, esküszöm. Miller agyába a letörött faág, és az úton keresztbe heverő pózna. Halkan elkáromkodta magát. Rosman arcán kis mosoly jelent meg. Megszakadhatott a vonal, mondta. Be kell menni a faluba. Most mit fog tenni? Ha nem azt teszed, amit mondok, belédereztek egyet attant föl Miller. Zsebéből előráncigálta a bilincset, amelyet eredetileg a testőrnek tartogatott. Odavetette rosmannak. egy a kandallóhoz! Rendelkezett, s maga is odament. Mit akar csinálni? Először is odabilincsellek a kandallóhoz, utána pedig lemegyek a faluba telefonálni, válaszolta Miller. A kandallót körülvevő kovácsoltvas vas indázatot tapogatta a kezével, amikor Rosman a lába elé ejtette a bilincset. Az egykori SS-százados úgy tett, mintha utána hajolna. Millert majdnem teljesen váratlanul érte, amikor Rosman felkapott egy nehéz piszkavasat, és hatalmasat sújtott Millert érde felé. A riporternek azonban sikerült időben hátraugrania. A piszkavas elzugott mellette, Rosman pedig elveszítette az egyensúlyát. Miller előrelépett, a pisztoly agyával keményen rácsapott a másik lehajtott fejére, és már ugrott is vissza. Ha még egyszer megpróbálod, megöllek, mondta. Rosman a fejére kapott ütéstől hunyorogva egyenesedett fel. Az egyik karperetet a jobb csuklódra, parancsolta Miller. Rosman engedelmeskedett. Látod magad előtt azt a szőlőlevél mintát? Fejmagasságban? Van mellette egy inda, amelyik újra belefonódik a vasrácsba. A másik karperecet arra kapcsolt. Amikor Rosman bekattintotta azt is, Miller közelebb lépve elrúgta a piszkavasat az útból. Fegyverét állandóan Rosman oldalának szegezve. Megmotozta az egykori lágerparancsnokot, majd a közelből eltávolított minden olyan tárgyat, amelyen az esetleg betörheti az ablakot. Odakint az oszkár nevű férfi éppen a bejárat felé kerékpározott, bejelentette a leszakadt telefonvezetéket, és ezzel teljesítette feladatát. A jaguár láttán meglepődve megállt, mert főnöke még a távozása előtt közölte vele, hogy aznapra nem vál senkit. A kerékpárt a falnak támasztotta, és hangtalanul belépett a bejárati ajtón. A halban tanást tanul megállt. A dolgozószoba vastagon tapétázott ajtaján semmi sem szűrődött át, igaz, amazok oda odabent őt nem hallották. Miller elégedetten nézett körül. Mellesleg, szólt a némán bámuló Rosmahhoz, azzal sem mentél -e volna semmire, ha leütsz. Most 11 óra van, és én egy dossziét hagytam a társamnál az összes ellenet szóló bizonyítékkal. Úgy rendelkeztem, ha déli 12 óráig nem érkeznék vissza, vagy nem jelentkeznék telefonon, akkor adja postára a megfelelő szervek címére. Nos, most éppen telefonálni megyek. 20 percen belül újra itt vagyok. Annyi idő alatt még egy vasfűrésszel sem szabadulsz ki. És utána fél órával a rendőrség is itt lesz. Miközben beszélt, Rosmant kezdte elfogni a csükkedés. Tudta, hogy Oszkár az egyetlen reménye. Élve kell elkapni a millet, és valami úton-módon arra kényszerítenie, hogy a neki megfelelő szöveget mondja a társának a telefonba annak a csomagnak nem szabad eljutni a postára. Miller kinyitotta az ajtót és kilépett. Odakint azon kapta magát, hogy egy magasnyakú, fekete pulóvert néz, amely egy nála egy teljes fejjel magasabb férfi melkosán feszül. Rossman a kandalló mellől megpillantotta Oszkárt, és már süvített is a hangja. – Kapd el! Miller a szobába hátrába előrántotta a pisztolyt, amelyet épp az előbb készült elrakni. De túl lassú volt. Oszkár hatalmas balkeze meglendült, és a fegyver átrepült a szobán. Ezzel idejűleg Oszkár hallotta, hogy gazdája azt kiáltja, űzsd le! Jobb kezével álcsúcson vágta Millert. A riporter egy jó 80 kilót nyomott, de az ütéstől a levegőbe emelkedett és hátra zuhant. Lába megakadt egy alacsony újságtartóban, majd zuhanás közben beverte a fejét egy mahagóni könyvespolt sarkába. Teste, mint egy ronybabái összeroskadt. A szőnyegre zuhant, majd az oldalára fordult. Néhány másodpercig csendült a szobán, míg Oszkár szemügyre vette a kandallóhoz bilincselt gazdáját, Rosman pedig Miller élettelen testét nézte, akinek a tarkójából kis vérpatak csordogált. – De barom! – üvöltötte Rosman, amikor felfogta, mi történt. – Gyere ide! Az óriás átvágott a szobán és várta az újabb parancsot. Rosman agya lázasan dolgozott. – Próbál meg leszedni valahogy ezt a bilincset! – vakkantotta. – A piszkavassal! A piszkavasat még olyan korban készítették, amikor a mesterek tartós holmikat gyártottak. Oszkár kísérleteinek azonban csupán egy össze-vissza görbült, vasdarab lett az eredménye. Hozd ide, szólalt meg némi hallgatás után Rosman. Oszkár megtámogatta Miller testét, Rosman pedig megvizsgálta a szemét és a púzusát. Még él, de teljesen kikészült, szólalt meg végül. Orvos kellene, hogy egy óránál hamarabb magához térjen. Hozd ide tollat és ceruzát. Bal kézzel két telefonszámot írt a papírra, miközben Oszkár elment hogy a lépcső alatti szerszámos ládából hozzon egy fényfűrészt. Amikor visszatért, Rosman átadta neki a cédulát. Amilyen gyorsan csak tudsz, rohannja faluba, utasította Oszkárt. Hív fel ezt a nőrmelgi számot, és a férfinak, aki felveszi, mondd el, mi történt. Utána hív fel ezt a helyi számot, és azonnal hoz magaddal az orvost, érted? Mond neki, hogy élet halálról van szó, siess! Oszkár futva távozott, Rosman pedig újra rátekintett az órára. Tíz perc múlva tizenegy. Ha Oszkár 11-re leír a faluba, és ha negyed 12-re visszajön az orvossal, akkor talán sikerül Millert idejében felébreszteni, egy telefonhoz vinni és rávenni, hogy megállítsa a társát. Ezt kell tenni még akkor is, ha az orvost fegyverrel kell kényszeríteni. Rosman neki látott, hogy elfűrészei a bilincset. Az ajtó előtt Oszkár felkapta a kerékpárját, majd megállt, és szemügyre vette a Jaguárt. Az ablakon benézve látta, hogy a kulcs ott van a helyén. A gazdája azt mondta siessen, így hát előtte a kerékpárt, beült a volán mögé, indított, és pörgő kerekekkel valóságos kavit zápor közepette félkört írt le az udvaron, majd ráhajtott az útra. Már hármasba kapcsolt, és a lehető legnagyobb sebességgel száguldott lefelé, amikor nekiütközött az úton keresztben fekvő telefonpóznának. Rosman vadul fűrészelte a bilincs két karperecét összekötő láncot, de a fenyvest megrázó robbanás hallatán megállt. Féloldalt fordulva kilátott a francia ablakon, és bár a kocsit és az utat nem látta, az eget elárasztó füstfelhőből tudta, hogy a kocsi megsemmisült a robbanástól. Eszébe jutott a korábbi megnyugtató hír, hogy Millerrel elbánnak. Miller viszont most néhány méterre tőle a szőnyege hever, a testőre minden a halott, az idő pedig egyre fogy, így nem nyerhet utat. Fejét a kandallórács hűvös vasalásához támasztotta, és lehúnyt a szemét. Mindennek vége mondta halkan maga elé. Egy perccel később folytatta a fűrészelést. Több mint egy óráig tartott, mire a különlegesen erős katonai acélbilincs engedett az időközben minden élét elvesztő fűrésznek. Az óra éppen tizenkettőt ütött, mikor végre ismét szabad volt, csak jobb csuklóján maradt egy félbilincs. Ha van ideje, talán megáll, hogy belerúgjon a szőnyegen heverő, élettelen testbe, de nagyon sietett. A fali szépből útlevelet és néhány nagy címletű, vadonatúj egy köteget vett magához. Még némi ruhanemű dobált egy táskába, és húsz perccel később már a jaguár maradványai és a még mindig füstölgő holtest meg a robbanástól ketté roppant fenyőfák mellett karikázott a falu felé. Onnan taxit hívott, és a frankfurti nemzetközi repülőtérre vitette magát. Az információnál mosolyogva fordult az ügyelhetes felé. Megtudhatnám, mikor indul legközelebb gép, ha lehet egy órán belül Argentinába? Ha nincs ilyen, akkor Madridba?